А про послі вже потім. Бо, може, ще й трактувати військо не схоче. Нащо що ж тоді в чорта посли? А вже ж! А в справді голова на плечах, а не гарбуз. Тихо там, споважнів Джеджелій. Хто пропонує трактати? Всі, всі! А хто не хоче трактатів? Хто не хоче просити ласки панів і короля? Ніхто? запитав Джинджелі, чи то вдавано, чи то щиро дивуючись, величезна, чорна, немов би пригнічена страшним передчуттям юрба, мовчала. Глянув богун на це море голів, плечей, спин, могутніх грудей і заніміл. Та невже ж оця велетенська, незмірна сила, для якої, здавалося, не було нічого неможливого? Невже ж усі оці, загартовані в боях, козаки, справді воліють підкоритися? І знову може навіки вічні підставити шию під панське ярмо? Ніхто? Знов запитав джеджелій, і голос йому увірвався. Мертве мовчання було йому за відповідь. «Я!» – тихо сказав богун, виходячи наперед. І почули його всі, хоч промовив зовсім неголосно. «Пане гетьмане, і все товариство!» – почав богун. «Краще з доброго коня впасти!» ніж поганим конем їздити. Не на те мили кров козацьку, не на те терпіли холод і голод і спеку, не на те брати наші рідні у кривавих боях козацькою смертю загинули, не на те, кажу я, повставали ми на панів і магнатів, не на те погромили їх під Корсунем, під Пелявою і Зборовом, щоб тепер у тяжкій пригоді Духом занепадати. Не вперше вже козакам Трактувати з панами. Знаємо всі ми на власній шкурі Панську ласку. Коли не порадимо себе самі, Ніхто нас не порадить. А моя думка така. Не піддаватися панам, Не просити їхньої ласки. Може такий потрапимо якось Вирватися з біди, А не пощастить? Раз! Мати родила, оце й вся моя рада. Ціла буря знялася на Богунову промову. Не мов би торкнувся він до найболючішого місця, немов би розворушив найглибші глибини бажань і надій козацьких. Оце добре. Краще з доброго коня впасти. Оце гаразд, оце до діла. «Зразу видно, що богун! Не хочемо трактувати!» – залунали з усіх боків голоси. Але тут вийшов на підвищення якийсь посполитий з сивою бородою. «Хто тут кричав «не хочемо трактувати?» – міцним, наче мідяним голосом запитав сивобородий. «Богуна ми всі знаємо, вояка добрий!» Іншого він і не міг сказати, бо тільки війну й знає. А ми ж майже всі не в війни живемо. Ми й воювати пішли, щоб на землі було спокійніше сидіти. А вийшло що? Вийшло ще гірше. Раніше хоч на панській землі сиділи, а тепер, певно, сидітимемо на палях? Отож я й кажу, а чому не спробувати? чому не попросити у найяснішого короля ласки він милостивий геть з очей гричку сію нещасний цитьо пудоло чортове ти звідки він таки узявся закричали з натовпу джеджелі підніс булаву на знак тиші та я що ж я нічого тягнув далі сивобородий як поспільство скаже а що гадає пан Гетьман? голосно запитав Богун. Джеджелій ступив один крок наперед. Що ж гетьман може сказати? Як військово воліє, так і гетьман. Так само, як і полковник Богун, жодних надій на трактати я не покладаю. Гадаю, що всі в цьому можуть легко пересвідчитися. Досить тільки. Відрядити послів до короля. А щоб відрядити, я, я не від того. Тільки нехай військо знає, наперед кажу, краще нам усім головою наложити, ніж покластися на панську ласку. Оце так! Молодець, Татарчук! А послів відрядити хіба що? Хай спробують! Ну, то виходить згода. Обиратимемо послів, запитав Джоджелій. Згода, згода! За послів обрали Матвія Гладкого, Петрашенка і зовсім несподівану для богуна Крису. Посли негайно ж вирушили до королівського табору. Рада почала розходитися. А Джоджелій Одвів богуна на бік і тихо сказав. «Ну, поки що обійшлося. Як ти гадаєш, чого король вимагатиме?» Богун здвигнув плечима. «Однаково, миритися ж не будемо, а битися. А коли військо примусить миритися? Ти гадаєш, що той сивобородий так собі? Від себе вернякав. Голову даю в заставу, коли більшість війська не додержується такої самої думки. Обридла війна. Потомилися всі страшенно. А тут ще й стан безвиглядний. Я гадаю, що король насамперед вимагатиме видати всю старшину. А старшина повинна буде піти під ніж. Догралися! Їдко засміявся богун. «Все в пани перлися!» «А ти?» – запитав Джеджелій. «Що я?» «А тебе ж, певно, теж з усією старшиною?» «Мене? Ти збожеволів? Щоб то свої козаки, товариши та видали мене найлютішому ворогові?» «А чого ж?» – криво посміхнувся Джеджелій. «Приклади такі бували. Ти ж старшина!» Думка Джеджелієва була настільки несподівана і в той же час така звичайна і проста, що богун розгубився. «Коли видаватимуть старшину, – тягнув далі Джеджелій, – тільки, може, тебе одного й жалітимуть. – Ну, а, а тебе? А ти що гадаєш? – Гадаю, що наложити головою не жаль, – «Тільки було б за що!» – відповів Джоджелій і пухнюпився. Розмова з Джоджелієм не йшла Богунові з голови. Він вважав, що у простих козаків та в поспільства були всі підстави ненавидіти старшину, але в той же час він був глибоко переконаний, що видача старшини не вирятує всього козацтва. Про себе Богун якось не думав. Він уже давно вирішив не долатися ворогові живим, і тому джеджалію натяк стривожив його ненадовго До того ж тепер, коли козаки опинилися в безвихідному становищі, Богун майже ніколи не думав про свої особисті справи а тільки про спільні, козацькі, громадські. Тепер, перед лицем страшної, неминучої небезпеки, Богунові здавалися такими незначними і його давнє вирогування з Чарнецькими, і особиста ненависть до Семена Забузького, і навіть мрії про Оксану і Тимка. Хан зрадив, Гетьман утік, Надії на відсіч нема. Все військо може загинути. Що робити? Як вирятувати козацтво? З такими думками Богун і лягав, і прокидався щодня. Тепер, після обрання послів, ці думки цілковито опанували його. Він блукав табором, виходив на передні й бічні вали, годинами простоював на березі і похмуро дивився на непролазні багна пляшової. З трьох боків польські шанці, з четвертого річка й багна. Ну як тут вимкнутися? Як відступити та ще з кілька десятитисячним військом? Гірко думав Богун. На ну, крайньому разі Можна покидати вози, навіть армату, але хоч би і самим тільки комунникам, хіба ж можливо дістатися цими багнами до лісу. А в лісі воля, в лісі ляхів ще нема. А хоч би і значний відділ там чатував, хіба ж би ми не пробилися».